وان شيتا ان تستجلي افصحت الحال خديزه نشا سي اول ذکر کوي حال ملائكو कदा سي انداز طرح جخکار شي دا خبره چې ملائک شي کومه غاری کې استعادات د تکلیف نشته استعادات د تکلیف به نشته بیا نمبر کې حال ذکر کېد به حیوم چې د انسان نا علاوه نور حیوانات چې کوم دي به حیوم غاری حالم کا خدا انداز بانده شخکاره و شده خبره شده بهایم چی دی قابل د تکلیفه نده او پده که استعداد ده تکلیفه نشد سانین سالستن بذکر کی حال لی انسان ده انسان چی دی نباغه که او قوت او استعداد شته یوازې قابل د تکلیف شی او مقلص دي اول حال ملائکو ذکر کړي ملائک چې ملائک پای کې یو کمال بالقوه نشته یو کمال بالقوه به کې نشته یعنی نوے کمال هغی حاصل اولی نشی فاغی کی بہیمیت نشتا چی گنی دا بہیمیت داغی کم شی لوگا پی راشی تند پی راشی یارا پی راشی خوزن پی سشی راشی یعنی دا احوال متغائرہ دا ناراضی به بهیمیت ده, ده کموالی چې کومه تقاضا دا. آغا پی؟ کل ده هغه په کله ده بهیمیت لږ زیاد شي نو دا شهوت پیدا شي غضب شي پیدا شي فحیر او حیرانتیا شي پیدا شي نو د بهیمیت ناوټار او چړاو دید وژنہ چې کوم تغیرات راځي دا تغیورات ورته فرشتو کې نشته کې دا نه را ځي هغوی سره د خوراک غم نشته دی کا غم او سره ن د خرابیدو د غټدو د کامیدو غمور سره نشته دی دا هغوی به صرف کار سر دی چې هغوی عميباله ته پتزارار باندې ځ د نور نه پیدا دی. او ځنه چې کمندونو د اناسيرو د بخاري لطيف پیدا پیدادي ملئ استافل اغید ملئ اعلا ته په انتظار دي د التنا چې کمندونو کومه خبره ده تر راضي او بس اک عملي کوي طبيعي طور اغیده تیار دي او بچ غرازي نو هغه عملي کوي چې هغه ملئ کې بس بل ته په انتظار دي چې بل راضي پس بل عملی کوي داغې د ککار دی نور چې کوم ده نو داغې څه نشته و داغې دا غدي چې بدر آدم اعلی په خبره باندې ځان فنا کوي داغې په عمل کې اولو باندې به اخیری وځاره دی ژوند نه دا یې نو څه کمال حاصل ولر نشي ځکه چې پای کې څه نشته نه یې کې موجود دی کمال بال فعل کمال بیل فیل او د کامل بیل فعلی هغه چې ګمندو مکلفه والی نشتا دی ته نشته یاد دی مکلف کړي شي خدایو د دا فرشتو خبر اول ذکر کړي کته راځه چې ښکار دي شتا ته حقیقت ده حالو وعلیکا سلاملن د خبرې وګوره یتمو تاسو ور کاول حال له فرشتو په تجردها وتجرد ددې کې د مادینه تلکم ماده د کنه او د نقصانات دی بکی د دې مادینه بالکل دی پاکیږي چې ته چې تجردها وتجرد او خالیوالي د دې کې د مادینه او د غواشیو او اودارې دکهدواتته دمادی نه لا یز غي جو حالتناشي تون نه مګوره کوې دي ل او نپارشانه کوې دي ل حالتتوننا شيتون من تفري قوت بهیه هغه حالتې نهپشانه کوي چې کوم حالت چې کم من راپور ته شي ده زياتوالي ده قوتي بهمينا كالجوع والعطش والخوف والحزن لكالوجشوا تندشوا يرشوا او غمشو او افراتها یا جا پيدا کی ده زياتوالي ده دينا ده دي قوتي بهمينا كالشباق لك شهواتشو میلان ده مذکر ده انسا سر چکمی ده اغیه چکم قوتی والغضب و غصش و, و او پریشانی او تحیر شو ولا یوحم محتق زیت و تنمیت و لواه قومه او نفی کرمن که ده فرشتو لرا ده خوراک غم او د غشیدل د ده تنمیه ولواحقهما ولواحق لدیدوارو ولواحق وانما تبقى فارغه او دې پاتې وي وزگار او فارغ لې ما انتظار مایدو عليه حامل فوقها د بار انتظار د هغه احکاماتو چې بدی با ناراضي د برینا فاذا ترشح عليها امر من فوقها شل کر را چې بدی یو خبر او فیصله د برینا من اجماع على اقامه نظام المطلوب ارې پرڅ که به راه په ملای علاقي اجماع شوی دا چې انسانانو کې داسې یو نظام برابرول شو دی فکر دی او رزم منشین یا بدی باندې چې کوم نو الله رضا شوی دی په دې الله رضا کیږي یا د پلان کسنا کسن الله سره رضا دي او بغض شین یا د الله دا عمل و دي شي دا قسم انسان دي شي و دي شي امتا ل اد به وان قادت لهو او دې غزان سره واخ لري سره ډکه شي مطلب دا د زی خوراک ته وځي ام طلات به له او غید تعبیدار شي وان بواسطه الى مقتضاه او فاس د غي متروق فلتا او هي في ذلك فانيه عن مراد نفسها او دې ګدي کې فنا كون کې دي د صوفانا کې مون کې دي فنا کېدل کې دي د مراد د خپل نفس ینه د دا ذاتی سو مقصود او ذاتي سو خواهي شي ني بس اقا ذاتي هر شي نهغه ختمي بس دغه کې ځان فنا کوي لګا دغه په عملي کولو ځان سكي فنا کي باقيه بمراد ما فوقها چې کم شي د بر ناراضي دا غیر بورو کول دي باقي پات کی یعنی دا د دې ژوند ده دا دغه باقی پات کی د له څه شري ثم حال الباقي دیدان او ذکر کی حال لباهایمو باهایمو کی دو قوة با حیمیت قاضی دی پرشتی وی نبا آغای کی اغنورانی مخلوقو نبا آغای کی کمال بالقوة نو بس کمال بالفعلو باهایم چې دی دوی ګیروه حیواني دي روه حیواني دي او ان سري بدن نه ان سري څه شي او روه حیواني دي روه رباني او روح الوهي دوی کې نشته چې کله به روح ګیروه رباني نو روه الوهي نه دوی هغه روحانيات دو طرف ته د سره توجه نه کاوله سرف روہی حیواني وبدوي کې وروہی حیواني چې متقاضي وي خوراک سکا کو خبر باندې وي دا رنګي شهوت غضب ار ته قاضي بزی سكي خوراکي د بس صرف او صرف د بادن خیال ساتل دي بدن څه دي خیال ساتل دي اور دې همت صرف او صرف چي ده هغه شهوت پوره کول دي یو او شهوات چې کمنو هغه پوره شي یعنی د بدنی فائدې په سیلې کې دی لیوي روحاني فائدې و سره د سره فکرو نوی نن خله کوئی کنا وې انسان ترقی وکړه انسان ترقی نه دکړي حیوان ترقی وکړه ځکه چې نن سبا ست انسان د پاره پوره کول شي مده جسمیت او د حیوانیت تقاضې ول پوره کول شي روحانيت ده تقاضو سوق فکر نه کوي انسان خود روح حقیقي نوم روح الهي نوم انسان خود د بدن کې خود د خرو په شان دی ځکه قران مجید چې کله سوق بدن پرې لګېدلی دي صرف یا یاکلون کما تاکلونامه ورته توهیل دي ده نه دی, دی وایي بولا ککل انعام وتویل دي چې د همتهم صرف چې کمندو الفرج البدن خیریت اضا بکسر الخاوه بزمها بس نورس شیب گنشتا عدالت گمر حیوانیت ته لکه لکد یورپ طول ترقی شدغه هغه د حیوان ترقیغه کله انګلیز سکولونه دي دا صرف د حیوانیت سره دا ترقیغه دا. روحانیت ترقی خود نشته د دا طول انسان ته د حیوان په نظر ګوري انسان را کوس کو ترقیونه کړه تنزل سګو حیوانیت ترقی کړه د انسانیت خو تبا ده او تبا ده ثم تتصور حال البهائم بيعتقد منو خيالو کا حال د بهایم او طفیلت توخا بالهئات الخسیسه او ککل کیدو د دی باندې طل توخ چې په ګندګۍ کې سو ککل شې اسه او ګندګۍ دو په ککل کیدو د دی باندې بهئات الخسیسه په غرزیلو حالات او بس فوکو بیکار حالاتو لا تزالو مشغوفة بمقتضيات التبعية لا تزالو هميشه بدا مشغوفة بمقتضيات التبعية مين شغف ذلطة كممينة كوزشي قد شغفها جواي مشغوفة اخطاء و معشوق عشقان بمقتضيات التبعية باغه مطالبه تو طبيعت باندې د حیوانیت په مختزيات وبسوسي لګي دي لوي فانيهن فيها باغي که ځان فنا كونګي نه لا تنبعس الي ان الا اباسا بهيميا نو پورته کیږي اوسس پسې مګر پورته دي لوي بهيميا ته پس همت فقير گنا واغوم بسرب همت څه شي ده خيره بس يعني قبره څه دا چې تاسو پسې سګي روانيږي نو مخکولي واخه به څه کوي خبره باندې <سؤال> پويږي کنه یا زمره چې کمره منډه وينه ډيره تیزه منډه وې اچرته سه اوسه <سؤال> به سه کړي سې کړي کار به ځان لا سه کړي سې کړي خنزیر دې رمنډه وې ځان لا به چې ته خنزیر جناي سه کړي سې کړي هغه به سي ورواني خار ډيره منډه وې چې زخره به سه کړي کنه ودک کار د نور څه کار نشته وسا لاتم باي سو لاشن الا بياسن بهيميا يرجع الى نفع جسدي سې دا غير د چې کومه فائدې بدنیتا وندفاع اله ما تطیع طبیعت فقط اور پر در ور کولو دا ہاگی چې ورکی ولا مزاج د دا تفکول داگی چې هغه کمدنو ورکی ولا مزاج او طبیعت یعنی دا ټیکتا بدنی zarar هم د ځان نه د فکایږي شوشه بدنی zarar هم د ځان نه د فکایږي نو بدنی zarar د او بدنی فائدہ بس پدی پویږي نور چې کمندنو استخار پویږي نشته ول روحی ربانی رب بگی با وننه روحی ربانی بګي نو روحی الهي بګي نو فقط سر په سر ثم تعلم او ضد دې د نرستو شاته انسان حالات ذکر کړي چې د ذکرونه انسان د لا ګوره د انسان قوت تا تا گورا. انسان او طاقت تا ګوره انسان کیو طرف تھا بدن خاکی دی پتانی کاکی و سره روه حیواني دی روه حیواني د دې بدنوم تقاضش ده د روه حیواني چې کوم وسشتہ تقاضش تا موږ لکه انسان مطابق او د خپل کتابونو مطابق پر روه حیواني تنفس وایو او د بدن او دوارو تقاضو ته د نفساني خواهشات سکو نفساني تقاضو به ته وایي سبه ته اغه نفسانی تقاضی چې دی نو هغه بهیمیت ته وسی بهیمیت دا انسان بدني تقاضی لري نفسانی تقاضه څه کوي لري لکه د خوراک تقاضا د سکاک تقاضا د شهوت تقاضا بهیمیت تقاضی دی چې کم د بهایمو او سنا څخه یو لري د نا بده کشته لري خبرونه کوښښو بهایمو کیچا کی هرت څه خو خنزیر کی هرت څه جوړد کې سره شهري هیرت سے چا کی زنیبہ ہیمو کہ تکبر د جوړدہ کیسہ دی تکبر دی زنیبہ ہیمو کہ عاجزی د جوړدہ کیسہ شته عاجزی نو زنیبہ ہیمو کہ بس صرف همت خېټه را اداکار بده کېمسته یا خادم البت مستول رس کو بدن بسه صحیح لګیای تا خوینو بده کېمسته نو بهیمي تقاضی بده کې غاغيب ری بدن د وژنه په دکه قوت بهیمي اسه ده بل طرف تجدد تو غوري د دې کی امر ربي راغله روح الهي دی بګي روح رباني دی بګي روح د عالم بالا د عالم اعلی روح قدسي دی بګي روح سره او سي دی نو پد کی چې کم د نو د فرشتو خو نه دي ملکيت دی بګي دی بګي انسان کی چې کمر ملکيت دی راغې د وجنا ودي انسان يوم اخبرت تربت دي اي يوم اخي سكته تربت دي صحيح ها يوم اخي الهي ورباني ودي السما وبدن بان شيء غالب شيء وشحال ترى يوزايكي فارشتو ترى يزيكي یوزایکی داس لوئیجه ماته سیکس ورسې او چې کله د عبادتونو سمه دا چې کمنو به یوه پانسې شي غالب شي او اسفلا استافیلینشي خبره باندې پوښوي د دې انسان په دې عبادت کې کشمکشو استا خبر باندې پوښوي او دې کمال بالقوه حاصل اوله شي کمال بالقوه څه کول شي حاصل اوله شي ثم تعلم ان الله تعالى بيا پوشا یقینا الله قد اودع الانسان بحكمته الباهره قوتين اخري دي الله تعالى په انسان کې د یول په کې اخري به زاد الله حکمت د کې وګوته نه وای دا تلګه خبره کوي کنه لګه د خبره اوس تلګه چې دا قوت چې د استعداد د الله ربول عزت پرشتول لول نورګو د الله ربول عزت چې کمونو بهایم لول نورګو ان شاء حضرت چاله ورکو انسان ل ورکو دلته دا قوت ورکو نور له نورغو نو څه دا خبره کوي نو دا ټول شي دا روسو شاسې په تاسو خولي حلقي کنه چې تا وایي چې لوازم دو او جنس سری کومنتیک دا خبره کوي چې لوازم دو جنس سری ځان نشي طلب کول په لې مسره دا قانون دی دا غلطه خبره ده چلو اړزم د جنس سره طلب کی بچا سره پل له ما سره لکه دا وبودی دا نرمي خګي دي فقته رواني دي د بیل شي جده ولي دا ګټولې ده څنګه ګټي خپل مزاج دي د وګو خپل مزاج دي کنه خود دا, دا تر کول نشي وروسته په تفصیل راځو او که خبر اداسه ده دا ثاني وسه الله یو ځای کې حل ده دا ویژه دا توکي نو دا به پریشته پریشته پاتشي کو پریشته بینځانشه ها ينتن بشي كمان شدق قوت بارج من بعد الانسان و الفرشتي ده خلقت براكو تشو خطف شو خبره بالانسان خلافه لبياده و خلافه ده قوت سو فكارو ده قوه تعالى بكارو, بكارو. خلافه ده فرشتي و خدمه لبياده فرشتي و خلافه ده لا و خدمه قوت ملكيه و قوه ملكية من فيز الروح دا قوت ملکی چې کمنو پیدا کیږي دا غفز روح نه چې مخصوصه تی بل انسان چې خاصه به مجبورې علي الروح الطبيعيه به غالب کیږي چې کمن په روح طبيعه باندې اثريه د بدن چې چلیدل دي بچا کیږي وقبوله هذلک الفز وانقهارها لهو داغه کمنو دا غفز قبول کی صحیح ده نا هغه ته مجبور شي یعنی کمزور شي به وقوته تن بهيميه تنشئ تن من نفس دا ذاته القوه بهيميه پیدا كي دا نفس حيواني نه المشترك فيها كل شد سر حيوان شديك انسان سره شریک تياري يو حيوان المتشبهه بالقوه القائمه بالروح الطبيعيه يا غته کم دنو بده كي هر یو هغه خو او طاقت چا د روح بهیميه سره تعلق لري لکه غضب شو و غیره کنا چې هغه سې فطتون دي واستقلال لها په نفسها او بدرګه دې مستقله وایزان روح الانسانيه لها او کله چې کمونه د روح انساني روح الهي د دې څه شي تاب شي او قبول منها او دا غنه حکم سكي قبول کی ثم تعلم